mtazamaji wa Astar TV karibu katika chaneli yetu tunawakuletea historia mbalimbali mbali. na hii leo nakuletea historia ya mkoa wa Mbeya Mkoa wa Mbeya ni kati ya mikoa inayopatikana nchini Tanzania ukipakana na nchi za Zambia na Malawi lakini pia kwa upande wa mikoa inayopakana na mkoa wa Mbeya ni pamoja na mkoa wa Rukwa Tabora Singida na Iringa mbali na mkoa mpya wa Songwe Uliomegwa kutoka katika ule mkoa wa Mbeya upande wa magharibi mwaka 2016. Asili ya jina Mbea hapo awali kabla ya mkoa huu kuitwa Mbea kulikuwa na makabila ambayo kila moja lilikuwa na himaya yake na kila himaya ilikuwa na jina lake. Japo haikufahamika majina halisi ya maneno haya kabla ya kuitwa Mbea. Pengine tunaweza kusema kwa mfano kwa wasafwa pangeitwa himaya ya wasafwa au kwa wanyanguru pangeitwa himaya ya wanyanguru lakini kama vile kule mali palipoitwa himaya ya mali hivyo neno mbea nalo lina historia yake na inasimuliwa kuwa wakazi wa kwanza wa maeneo ya mbea ni wasafwa wanaodaiwa kufika hapo kama kundi la kwanza la wabantu kutoka maeneo ya Zambia na hata hilo neno la mbea linahusiana sana na kabila la wasafwa na hii ni kutokana na kabila hili kujihusisha sana na biashara ya chumvi. Lakini kutokana na eneo hili kuwa maarufu kwa biashara ya chumvi iliyokuwa ikihitajika ndani na nje ya jamii ya Wasafwa, kukatokea eneo lililoitwa Ibeya, ikiwa na maana na mji wenye chumvi. Lakini neno hili Ibeya lilikuwa likitumika kabla ya ujio wa, wa misionari ambao walifika katika maeneo ya Mbeya na kuandika habari za wasafwa kadri walivyoweza na hii ndiyo ikasababisha mabadiliko ya kimatamshi kutoka kwenye neno la ibeya mpaka kuja kwa maana hiyo jina mbea ndio likafahamika na kuwa ndio jina kamili la mkoa wa mbea makabila yanayopatikana katika mkoa wa mbea yapo makabila kadhaa ambayo yanapatikana katika mkoa wa mbea na katika mkoa wa Mbeya umejaliwa kuwa na makabila mengi na miongoni mwa makabila hayo ni pamoja na Wanyakyusa, Wasafwa, WaMalila, WaNdali, WaKinga, Wabungu, Wasangu na wengineo wengi. Wilaya Katika mkoa wa Mbeya kuna wilaya tisa ambazo ni pamoja na Mbeya mjini, Mbeya vijijini, Rungwe, Kiela, ileje mbozi chunya momba na mbalali. lakini pia katika mkoa wa Mbeya una halmashauri kadhaa kata tarafa vijiji vitongoji na majimbo mbalimbali ya mbali uchaguzi Geografia mji wa Mbeya ulianzishwa na wakoloni wa Uingereza mnamo mwaka 1927 Wakati huo dhahabu ilianza kupatikana katika milima iliyopo karibu na Mbeya hadi Chunya na hivyo Mbeya ulikuwa ni mji wa mapumziko kwa wazungu kutokana na hali yake ya hewa ilivyokuwa nzuri. Hali iliyosababisha mji wa Mbeya kupewa jina la Utani kama The Scotland of Africa baada ya kutambua kama uoto. Hali yake ya hewa na muonekano wake ni wa milima inayozunguka mji wa Mbeya kufanana na Scotland. Mfano huo wanaopatikana katika mlima Loleza. Mkoa huu ni mmoja kati ya mikoa mikongwe iliyokuwepo mpaka wakati wa uhuru wa mwaka moja Mbeya ni kati ya maeneo yanayopendeza kabisa ndani ya Tanzania, ikiwa na sehemu ya Ziwa Nyasa, Ziwa Rukwa, Milima Rungwe, uanda wa juu wa Uporoto. Uwanda wa Usangu ingawa haukufikiwa bado na utalii. Wilaya ya Rungwe ni eneo lenye mvua nyingi katika Tanzania. Ikolojia mkoa wa Mbeya ni eneo la kukutana kwa mikono miwili ya bonde la Ufa la Afrika Mashariki inayoendelea hapa katika ziwa Nyasa. Na ukifika katika mkoa wa Mbeya utaona maziwa kadhaa makubwa kwa madogo na milima yenye asilia ya volkano ya wilaya ya Rungwe lakini pia ipo mitomi mikubwa kama vile Songwe na Kiwira na chanzo cha mto Ruhuma kiko pia Mbea katika tambarale ya Usangu ama kweli ukifika katika mkoa wa Mbea utajiona vivutio vingi vya kuvutia na kujisikia uko jijini Mbeya. Reli, na katika pia ujenzi wa reli ya Tazara ambayo ilianzishwa mwaka tano, kulileta muonekano mpya wa mkoa wa Mbeya hasa kwa wasafiri wanaotumia njia ya reli. Ukiwa unasafiri kwa njia ya reli, unaweza kuona mito mingi na madaraja mengi yenye kuvutia na kuzisimua. Puku ukiangalia safu za milima. Hakika kuna namna ya kujisifu kwa kubarikiwa kuwa na mkoa wenye historia ndefu na kuwa na vivutio vingi elimu shule zilizokuwepo zililenga hasa kutoa elimu kwa watoto wa machifu wazungu na wahindi shule hizi zilikuwa zikitumiwa na serikali na mashirika ya dini lakini pia katika karne ya hivi karibuni zimeanzishwa shule mbalimbali mbali katika mkoa wa Mbeya baada ya uhuru na mpaka sasa shule za msingi na sekondari pamoja na vyuo mbalimbali vinavyopatikana katika mkoa wa Mbeya kwa ajili ya kutoa elimu ya kisasa kwa wakazi wa mkoa wa Mbeya shughuli za kiuchumi mkoa wa Mbeya ni mkoa ambao umebarikiwa na shughuli nyingi za kiuchumi zinazowaingizia kipato wananchi na kufanya pato la mkoa huo kuongezeka na miongoni shughuli za kiuchumi zinazofanyika katika mkoa wa Mbeya ni pamoja na ufugaji, uzalishaji wa viwanda, uchimbaji madini, vivutio vya utalii na kilimo. Mazao ya katika mkoa wa Mbeya. Mazao ya katika halmashauri ya na mkoa wa Mbea kwa ujumla yamegeuwanywa katika makundi mawili, yaani mazao ya biashara na mazao ya chakula. Mazao ya biashara yanayolimwa katika mkoa wa Mbeya ni zao la pareto pamoja na zao la kahawa na zao la mpunga. Lakini mazao ya chakula yanayolimwa katika mkoa wa Mbeya ni pamoja na mahindi, viazi mviringo, mazao jamia mikunde nikimaanisha maharage na njegele pamoja na mazao ya mboga mboga. Utalii ama kwa hakika katika mkoa wa Mbeya vipo vivutio mbalimbali ambavyo vinaweza kukufanya ukastaajabu na kuweza kujikuta hivi kweli upo katika mkoa wa Mbeya uliopo nchini Tanzania. Majengo mbalimbali mbali ambayo yapo yanaweza kuwa historia na yanaweza kuwa utalii mbalimbali. Na leo tukiweza kuzungumzia katika historia na utalii unaopatikana katika mkoa wa Mbeya kuna mengi sana ya kujivunia. Kwa mfano uwepo wa kimundo kilichopo huko Mbozi na pia uwepo wa ziwa ambalo linapatikana katikati ya milima. Mbea ni miongoni mwa mkoa ambao una utalii mwingi zaidi. Na kipekee zaidi mkoa wa Mbea ni mkoa uliobarikiwa na kuwa na vipaji vingi. Tukiongelea vipaji ni wachezaji, wasanii, waigizaji na watu mbalimbali maarufu ambao wana vipaji mbalimbali. Mbali. Kwa hiyo hivyo mkoa wa mbea ni mkoa unojivunia sana upekee ambao upo nao na katika nchi yetu ya Tanzania hakika mkoa wa Mbeya una historia nyingi sana historia hii imeletwa kwako na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli